Верезків Волдеморта «Вбий його! Вбий!» А також інші голоси, які кричали «Гаррі! Гаррі!» І, можливо, тільки вчувалися йому. Гаррі відчув, як квірилова рука вирвалася з його долоні, зрозумів, що все втрачено, і став провалюватися в пітьму. Нижче, нижче, ще нижче. Щось золоте виблискувало просто над ним. Снич. Спробував його зловити, але руки були заважкі. Кліпнув оком. Ніякий то не снич. Просто окуляри. Як дивно. Кліпнув ще раз. Перед ним проявилося усміхнене обличчя Албуса Дамблдора. «Добрий день, Гаррі!» – привітався Дамблдор. Гаррі глянув на нього, а тоді пригадав усе. «Пане професоре, камінь, то був квірел! Він узяв камінь, пане, швидше!» «Заспокойся, мій любий хлопче!» «Ти трошки відстав від подій», – сказав Дамблдор. «Квірел немає каменя». «А хто ж тоді? Пане професоре, я...» «Гаррі, благаю, не хвилюйся, бо інакше мадам Помфрі мене звідси попросить». Гаррі ковтнув слину і роззирнувся. Зрозумів, що він у шкільній лікарні. Лежав на ліжку... З білими простирадлами. А поряд цілий стіл був заставлений різними ласощами. «Дарунки від твоїх друзів і шанувальників», – сяючи пояснив Дамблдор. «Те, що відбулося у підвалах між тобою і професором Квірелом – абсолютний секрет». І тому, зрозуміло, про це вже знає вся школа. До речі, твої друзі Фред і Джордж Візлі надумали подарувати тобі накривку для унітазу. Ну, вони безперечно вважали, що це тебе розсмішить. Однак мадам Пумфрі сказала, що це не дуже гігієнічно і конфіскувала її. А скільки я тут пробув? Три дні містер Роналд Візлі і міс Грейнджер будуть надзвичайно втішені, що ти нарешті прийшов до тями. Вони страшенно переживали. Але, пане професоре, камінь, я бачу, тебе нелегко збити з пантелику. Ну добре, камінь. Професор Квірл не зміг забрати його в тебе. Я прибув якраз вчасно, щоб перешкодити йому. Хоч ти й сам, мушу сказати, чудово дала собі раду. «Ви, ви були там? Отримали сову від Герміони?» «Мабуть, ми розминулися з нею в повітрі. Бо тільки -но я опинився в Лондоні, то відразу усвідомив, що мушу бути там». «Звідки щойно приїхав?» «Я прибув саме вчасно, щоб стягнути з тебе Квірила». «То це були ви?» «Я боявся, що запізнюся». «Ви майже запізнилися, бо ще трохи я не зміг би врятувати від нього камінь». «Не камінь, а себе!» «Ти витратив надто багато сили» і ледве не загинув. На якусь страшну мить я навіть подумав, що так воно і сталося. А камінь знищено. «Знищено?» – здивовано перепитав Гаррі. «Але ж ваш приятель – Ніколас Фламель». «О, ти знаєш про Ніколаса?» – захоплено вигукнув Дамблдор. «Бачу, ти попрацював як слід».